Negyedik fejezet. 5 millió font. Hufejzennek csodálatosan igaza volt. Másnap reggel aperitív helyett az udvarra vezényelték őket. Ott állt az egész század. Újabb kékek is érkeztek, félig még civilben ácsologtak. A kürt megszólalt, a káplárok végig rohantak a sorok előtt, és kürt szó után elhangzott az őrmester kiáltása. Fixe! Megjelent egy kapitány és egy hadnagy is. Valamelyikük intett az őrmesternek, aki egy papírlapról felolvasta. Napi parancs! A második század legénysége és altisztjei előre felvehetik kétheti zsoldjukat. Az ezredes úr minden ember számára további parancsig napi 5 óra szabadságot ad takarodóig. Akik tizennégy napnál rövidebb időre, vagy akik hosszabb időre, de csak a szolgálati szabályzat megsértéséért vannak büntetés alatt, Azoknak a hátralévő időt elengedik. Nyomban utána felhangzott egy kiáltás. Prét! És mindenki rohant a századirodába, hogy felvegye a zsolgyát. Egy óra múlva a kantin zsúfolásig tömve volt ájult részeg emberekkel. A külvárost, ahol citerás kávéházak, kávéházak, csodadoktorok és jósok találhatók, nagy számban özönlötték el a légionisták. A kőfallal körülvett városrészt, ahol a kőfal mögött mindenféle színű nőkének kiközösítve, elzárva és megvetve, ócska, több száz éves épületekben, megtöltötték a vörös kepik. Estig kétszer vonult ki az őrjárat. Számos súlyos sebesült, nyolc és három légionista halott. A palászszídi sármat, ahol a légionöste klik szolgáltatja a térzenét, ma csupa kacagás, kurjantás és körül a biztrók telve vannak a pult előtt türelmetlenül tolongó katonákkal. Mindenki siet, mindenki részek, mindenki boldog akar lenni. Mert két heti zsold előre, ez azt jelenti, hogy órákon belül hadba vonulnak. Két heti zsold előre és öt óra általános kimaradási engedély azt jelenti, hogy most hosszú-hosszú hónapokig menetelni kell iszonyú melegben, verekedni kell idegen országban pocakos kereskedőkért, részvényesekért, akik most itt ülnek a sárnón, és itt fognak ülni, míg a légionisták szerintük supásánál ott pusztulnak szomjan a sivatagba. Tehát most sürgősen és félőrülten, mint egy komprimáltan élni kell. A békés polgárok lassan visszahúzódnak lakásaikba. A várost uralják a vörös kepik. Mindenütt megerősített járőrök célkának, ordítozó csődületek képződnek, pofonok csattannak, borízű dalok vegyülnek össze, lövésdőrren, szuroncsillan, üvegcsörömpöl. Egy véres fejű pincér fehér kötényébe segítségért sikoltva rohan az úton. Helybeli lányok és légionisták egymás nyakát átkarolva dalolnak egy világos ablakból. Aztán felharsan a takarodó, és a kihalt füllet mocskos utcákra leszáll a súlyos afrikai éj. Laverborg, a báró hanyat feküdt az ágyán, egy hatalmas szürkefedelő iracsomót tanulmányozott, és szeruzával időnként jegyzett valamit. A légióban mindenkinek van bogara, és így a szobatársai hamar belenyugodtak Laverborg furcsa szokásaiba, szürkefedelő iracsomójával, ami még angolmániásabb, ísztado zárkozott előkelő viselkedésének. A báró jó részt egy furcsa század tagjaiból maradtak meg. Ez volt a hírhet harmadik század, mely majdnem teljesen megsemmisült egy ütközetben. Babonás dolgokat suttogtak erről a századról, amelynek megmaradt embereit végül beolvasztották az ötödik század egyik pelottjába. Ezek az emberek furcsa viszonyban voltak egymással. Összetartottak és mégis kerülték egymást. Nem látszottak barátoknak, de mégis együtt maradtak. Ezek közé tartozott Hufeisen is, valamint Dávid a zsidó, az óriás akmet, Citrom a féleszű szabó, Jott az amerikai, aki állítólag genster volt, és még egy pára. Ide osztották be egy év előtt a Finn küldöncöt, és hozzájuk került most Berg, a lányos arcú fiatalember, akin az előre látható hadba vonulás miatt megesett az a valami, amit az őrmester szívének lehetne nevezni, és raportra küldte a főorvoshoz. Berg alapjába véve nem is volt gyenge, csak nem ismerte még az élet szörnyűségeit. A kórházban gyorsan nyerte vissza régi erejét. Laverborg elzárta az írásokat és bement a városba. Hufejzen összenézett citrommal. Rajtuk kívül csak Jott tartózkodott a szobában. – Meg kellene tudni, mit böngészik ez az ember – mondta Hufejzen, és az amerikaira nézett. Jott vállat volt. Ha akarod, kinyitom a ládát, de azt megmondhatom, hogy nem lopom el a holmiát. Én nem lopok ládából. Oda ment Laverborg polcához, de hátrafelé. Egy pillanatig sem fordult el a két embertől. A néhai század életbe maradt tagjai sohasem fordítottak hátat egymásnak. Jott leemelte a ládát, és a kabáthajtókájából kis tűt vett elő. Egy másodperc múlva nyitva volt a láda. Aztán újra bezárta és visszaállította a helyére. De a szürke fedelű iratcsomó ekkor már Hufejzen kezében volt. Az iratcsomó tetején egy vörös körönpecsét látszott. A lépcsőház felől közeledő lárma hallatszott. Hufejzen az írásokat elrejtette. Kosef a köpcös, harcsabajuszú orosz jött be, és Ringelein. Mind a ketten az elátkozott századhoz tartoztak. Ringelain artista volt. Vándorcirkusz tulajdonos. Egy kisebb német városkában nem kapott játszási engedélyt, és nyomorában kétségbeesésébe felgyújtotta a vándorcirkuszt. Elkergette a családját, és a két kiéhezett orosztánt szabadon bocsájtotta. A vadállatok több embert szétmarcangoltak. A kopasz 40 év körüli berlini artista két nap múlva jelentkezett Belfortban, és felvétette magát a légióba. Öten voltak együtt a régiek közül. Komoran nézték egymást. Az idei offenzíva a tafilalet ellen megy. Csend lett. Ennek különös jelentésége volt számukra. Kezdődik újra a tánc. Nem, kiáltott az orosz. Most már elég volt. Most már alig vagyunk egy páran. Elég volt. És körülnézett, mert tulajdonképpen nem is tudta, hogy kihez beszél. A láthatatlan gyilkoshoz beszélt, akit nem ismertek, aki köztük volt. – Lehet, hogy novemberre már bevonulunk a tafilaledbe, – mondta Jott, és felcsillant a szeme. Azután mások jöttek, nem tartóztak a régi szakaszhoz, és Jott erre fütyűrészni kezdett. Hufeizen hangosan kacagott, és az orosz a tédei csapkodva kiáltotta jókedvően. <gül> – Úgy kellett annak a nőnek! A részek kórus hallatszott fel. Néhányan hozzáfogtak a paketásnak elnevezett türelemjátékhoz gyufaszálakkal és fiazzerabokkal, hogy a szíjak és táskák ragyogjanak a reggeli gyakorlathoz, esetleg az éjszakai riadóhoz. Citrom még mindig fütyűrészett, és Tiron, a legöregebb baka, aki már 12. évét szolgálta és megjárta Madagaszkárt, kapcára való tekercset hasogatott egy vastag ruhadarabból, amely női alsó szoknya lehetett, mielőtt Tiron ellopta. A kaplár és az őrmester jött be. Mögöttük egy tiszt. Halt, fixé! Mindenki azon a helyen és azon mód, ahogyan éppen volt, mereven megállt. Tironki kifogástalan zubonnyal, de alsónadrágban. Valamennyien nyissák ki a ládájukat, harsogta az őrmester, és a további parancsik gyülekezzenek az udvaron. Részeges disznók, bemehetnek a kantinba. Rompez! Mindenki serényen magára kapkodta a ruháit, kizárták a katonaládákat, és egy perc múlva csak a két altiszt és a tiszt maradtak a terembe. A hannagy az órát fintorgatta, és lovag lóbottyával mutogatta a gyanúsabb ládákat vagy csomagokat. Semmiféle szabálytalansággal ne törődjék, csempészet vagy lopott vacakokkal ne bíbelődjön, büntetendő hanyagságokat ne vegyen figyelembe, kizárólag könyv és írás után kutasson, de ne piszmogjon maga ló mondta udvarias hangsúlyjal a tiszt. Egy fél óra múlva a hadnagy eltávozott, és aktatáskájába vitte magával a szürke fedelő iratcsomót a vörös folttal. A lány és a férfi, mind a ketten arabok, mozdulatlanul álltak és figyelték a kapitányt. Pokoli volt a hőség itt a spáhi laktanyába, amely vastag, várszerű falaival, mint egy gyűjtőlencse, úgy fogta össze a forró napsugarakat, de nem bocsátottak ki őket magából, hanem kemencévé lett tőlük. Szinte forta levegő benne. Még a szenegáli ezret trópusokon született bakái is aléltan hevertek szalmazsákjaikon. A lovakat fél óránként mosták hideg vízzel. Zsíl kapitány hátat fordított a benszülött párnak, az ablakhoz lépett. Sivár irodában voltak, Fehérre remeszelt falak katonai térképpel, és fosmarsal sokszorosított portréja. Két-három bagószagú bútor, kopott citronfai íróasztal, piszkos ripszel bevont székek és egy hosszú pad. Az íróasztal szutykos készletén kívül ott voltak még a kapitány kardja, szolgálati revolver, ezüst cigarettatálcája, egy nagy üveg pálinka, amelynek dugótlan nyílása körül hatalmas, fáradt dongó telepedett le, és száz leminduntalan. Egy nemrég elfogyasztott sonkás zsemje morzsai feküdtek a félig megét jegyzőkönyvön. A kapitány nem látott ki az ablakon, mert le volt teresztve a redőny. Csak át és nézte a könnyű redőny közein a napfehér csíkjait. Ezek a csíkok most az arcára és a ruhájára vontak párhuzamos keskeny árnyakat. Ingújban volt. A zubbonya az ajtóba vert lógott. Kihajtott inge alatt, amelyet még ki is gombolt végig, medálion csüngött vékony aranyláncon. A kezében lovaglóbotot tartott. A pálca ezüst lófejben végződött. Az ingúja fel volt gyűrve, az arca sárga volt és nyírkos. A vére időnként zúgva szállt le a fejéből, és egy halvány érlüktetett a homlokán. Nehezen állta a meleget. Hidegfürdő, európai klíma utánsó várgot, és utálattal érezte a saját szájából párolgó alkoholgözt. De pillanatban a következőket gondolta. Megőrülök a hőségtől. Ha a káplár nem szerez jeget az anisethez, akkor hónap megtanulja az Úristen nevét. Ezek itt tagadnak. Na és mi közem ehhez az egész bandához? Mit kell vallatnia? Miközöm ehhez a ronda undok sírveremhez és ahhoz a felfordult szakaszvezetőhöz? Párizsban ilyenkor az ember kilovagol a bajzba, És Mária? Eh, Mária pusztuljon el. Tulajdonképpen miatta keveredett abba a piszkos részvényügybe. Igen, Istenem, hogy ette a pénzt a zenő, de hol van még a világon olyan nyak? Olyan hófehér kis gödrös tért. Megérte. A fené! Van nő, akiért érdemes volt idekerülni a mocsokba, a forróságba, az unalomba és az elbutulásba? Nincs. És ha nem helyezik át a szenegáliakhoz, két hónap múlva előlépett volna. Így örülhető csak degradálták. Istenem már egy éve. Csak Máriát láthatná. A fehér lovag lónadrág zsebéből kis kölnis frakkont vett elő. Megnedvesítette a zsebkendőjét, végighúzta a homlokán és az óra alatt. Mély lélegzetet vett. A dörömbölő, vergődő szív percenként kívánt egy ilyen sóhajt tehetetlen légszomiban. Megfordult az ablaktól, és a nyugodt tekintetű benszülött férfit nézte. Na, most mondj el mindent. De ide figyelj. Ha továbbra is tagadni mersz, visszasírod magad a kezemből az őrségre. Arról biztosíthatlak. Hogy is hívnak? Muhat neve nevem, uram! Hát ide hallgass, muhat! Bizonyára hallottál már arról, hogy embereknek néha betömik sóval a száját és kifektetik a napra. És hallottál már arról is, hogy valaki összekötözve belöknek a krumpli ahol reggelre lezabálják a bőrét a százlábúak És van még ilyen sok. Érted? Szóval Landrum őrvezető meg akarta csókolni ezt a lányt. A lányhoz fordult. Így volt? Így volt, uram! mondta nyugodtan a lány. Közvetlenül zárás előtt egyedül voltam a söntésbe, és akkor az őrvezető dulakodni kezdett velem. Már majdnem elájultam, mert retepelt a polcra. A hátamat szorította, a vízcsap és akkor... És akkor te lelőtted? kiáltotta a férfira. Felej, kutya! Mondd, hogy lelőtted, mert hangyabolyba köttetlek! Nem én tettem, uram. A kapitány minden nyomasztó kínjával, kirugottságával és veszetten a forróságtól belevágott az előtt álló férfi arcába. Pontosan az óbcsomcsát találta el, amely most egy kisi elvált az egyik porztól, és a nyíláson át lassan folydogálni kezdett a vér. Annak a szeme sem rebbett. Zsírkapitány ismét felsóhajtott és megállt az ablaknál, háttal a két kihallgatottnak, akik a levegőbe bámultak. Elmozdítottak a kis edőnyt, de mintha az előbbi ütést kapta volna vissza, úgy csapott égetően az elbírhatatlan délutáni nap az arcába. Visszahullajtotta. Márja bizonyára azzal a fiatal Márkival. Na, köpök rájuk. Banda. Persze itt nincs nő, akit kölnézi magát. Istenem, még egyszer Párizsba lehetne. A blakai a Vendomra néztek. Ásított. A szem előtt zúgott valami és kis pontok jelentek meg. Egyik kezével az asztalra támaszkodott, és pálinkát töltött. Aztán végig mustrálta a vérző arcú embert. Sajnálom, hogy megütöttelek. Na, csúnyán bántak itt veled? Ez a Simon őrmester egy barom. Egy pimasz barom. Ez azt hiszi, hogy ő itt az úr, és összetörhet mindenkit. De csak bíz rám azt a kutyát. Az a Kolombesárba megy. Kezeskedem. – Oda kerül az efírekhez, utat építeni! Felkatintotta a tálcát, kivett belőle egy cigarettát, és oda tartotta a kihallgatottnak is az út. Gyújts rá, kérlek! Tüzet is adott neki. A benszülött, mint egy vezénszóra dohányzott. – Nézd, mohat, most őszintén beszélek veled. Az a Ladrun egy rühes gazember volt. Ezzel az egész vidék tisztában van. A legkoszosabb őrvezető volt. Meg akarta csókolni a szeretődet, és te lelőtted. Mi, franciák, az ilyesmit nagyon is megértjük. Én is lelőttem volna. Egyáltalán legfőbb ideje volt már, hogy valaki azt a frátert lelője. Senki sem hagyja a szeretőjét. Ha őszintén bevallott, hogy te voltál, a haditörvényszék bírái nyájasan bólogatnak majd, és elküldenek esetleg egy pár évig a sivatagi vasúthoz dolgozni. Fütyűj rá, semmi az egész. Beszéljünk egymással, mint úriemberek. Az arcán viaszos fényben csillogott a veréték, és tétován végig a homlokát. Aztán nagy sóhaja széthúzta a mellén az inget, mintha legszívesebben letépné magáról. A pillája egy másodpercre bágyadtan behunyódott, és sárga villanások cikáztak a szemhéja mögött. Ez a helyes kifejezés. Beszéljünk, mint úri emberek. Persze, hogy lelőtted azt a parasztot. Ugye lelőtted? Nem lőttem le, uram. Nem lőtted le? Előrehajolt, összeszőkült a szembogara, megrezdült az orz és újra kérdezte, nagyon tagolva. Nem lőtted le? Hirtelen háromszor lendült a bot. Az elsőnél sziporkázva felrepült a cigaretta az egykedvűen álló benszülött szájából, a másik két ütés keresztbe csapódott az arca teljes hosszában, egyetlen égő, kékes vőszorzó jelet hagyva maga után. Hát ennyit ér a barátságom, te átkozott. Hát te itt továbbra is hazudozol? Hát te kiröhögöd a lovagiasságot? Sipolva lihegett, és a bott darabokra tört a kezébe. Sem a férfi, sem a lány nem mozdult. Most öt percig még itt vagy, azután átadlak újra Szájmonnak. Tudod, mit jelent ez? Tudom, uram. Bevallod? Nem én tettem, uram. Pálinkát töltött magának, és felsóhajtott. Istenem, micsoda szörnyűség ez az egész, és micsoda undokvadállat lett ő is. A bagószagú hőség, mint egy meleg fürdő fogta körül a testét feje búbjáig. Az alkohol kellemes bódulatba hozta az agyát, de a szíve még nehezebben dolgozott, és a szempilái egyre súlyosabbá lettek. A régi párizsi melódia júzott eszébe, azt fütyűrészte csücsörített szája, de hangtalanul. Megtántorodott. Csuklott egyet, aztán zsebre mélyeztette a kezét, és megállt a lány előtt. Az egyik térdét rászta tettetett közömbösséggel. Neked látnod kellett, hogy kilőtt. Nem láthattam, uram, háttaláltam az ajtónak, mondta a lány. Ha te találtál az ajtónak, amikor az őrvezető megölelt, akkor téged kellett volna találni a lövésnek. Most megfogtalak! Én épp elöktem az őrvezetőt, ő hátra hogy újra nekem ugorjon. Akkor döldült el a lövés, és én elájultam a kimerültségtől. Így volt uram. Mi alatt a lány beszélt, egy kisé fölé hajolt, és hirtelen finom kölni szagot érzett. Ismerős, kellemes illatot, amely a lány testéből áradt. Egy pillanatig behúnyta a szemét, és minden vére az arcába tódult. Nem is hallotta, amit a lány mond. Máriának volt ilyen illata. Párizsnak, a Luxemburg kertnek őszfelé, mikor lehullott nagy falevelek vastag szemétjébe süppett csizmája. Te kölni vizet használsz. Igen, uram. Most először látszott a lányon az ijegység. A kapitány visszament az asztalhoz, és pálinkát Lebiggyeztett szája a mosolygott. Sárga arcáról patagzott a víz, az inge kerek foltokba tapadt hozzá, és az agyán nagy morajlással csaptak át az alkoholmámór hullámai. Újabb cigarettára gyújtott, és barátságosan rámosolygott muhatra. Nagyon okos voltál, hogy nem vallottál semmit, most már elárulhatom neked. Nem volt bizonyítékunk. A törvényes rendelkezések értelmében 24 órán belül vagy le kell tartóztatni, vagy szabadon kell bocsájtani az olyan gyanúsítottat, aki nem tartozik a fegyveres erő kötelékébe. Örülhetsz, hogy nem puhítottuk meg. Már is írt valamit egy lapra, odadta az előtte álló férfinak. Elmehetsz. Nem mozdult. Nem érted? Elmehetsz. Nem megyek, uram. Fenyegetően és csodálkozva állt oda a benszülött elé, olyan közel, hogy összeért a testük. – Te nem mész! Te ki akarod próbálni, milyen az, amikor Simon őrmester fejjel lefelé a napra köttet, és két égő gyertját erősít a mesztelen talpadra, amik tövig ég mind a kettő? – A mennyasszonyom nélkül nem megyek, mondta csendesen. A tiszt hátra Így átlátott rajta ez a fickó. Ő természetesen őrizetben maradt. Elsősorban, mert valószínű, hogy bűntársa volt az ismeretlen tettesnek, másodszorban a koronatanút a fő tárgyalásig nem csak jogunk, de kötelességünk őrizetbe tartani. Az arca fenyegetővé torzult. Talán nem mersz egy védtelen nőt a francia becsületére bízni? A francia hadseregére igen. Nagy csend lett. A kapitány felcsatolta a kardját, aztán kivonta a pengét a hüvelyéből, és a benszülött elé állt. – Hogy értetted ezt? – Az váratlanul így szólt. – Megkérhetném, uram, hogy fáradjon velem a másik szobába, ahol senki sem hallgathatja ki a beszélgetésünket? – Fontos bejelentést óhajtok tenni. – Miféle bejelentést? Dissé megtántorodott, és karthegyével végigkarcolta a csizmája órát. 5 millió font értékű platináról, amit Abd el Cream se után rejtettek el. Ha én és Emisa egy fél órán belül innen eltávozunk, megmondom önnek, hogy hol van elrejtve a platina. Bizonyítékkal is szolgálok. 5 millió. És ha hazudik ez a fickó? Nem koszkáztas semmit. Neki végre is kötelessége meghallgatni a vallomást? És nem kötelessége azonnal jegyzőkönyvet felvenni? Persze, hogy nem kötelessége. Gyere! Átvezette a másik szobába. Egy fél óra múlva az összevett benszülött, és a lány eltávoztak a spáhi laktanyából. Nem vett fel jegyzőkönyvet. Egy tervrajz volt előtte, és egy teleért lap. Ebben a pillanatban küldj el harsant fel az udvaron. Jill jól ismerte ezt a jelet. Fejjebb való érkezik. Nagyot sóhajtott. Gyorsan elrakta az írásokat, felvette a zubbonyát. Hatalmas túra kocsis a szélesre kitárt kapun. A helyőrség fegyverben állt. A vezérkari százados kiszállt a kocsiból, és kétszer idegesen legyintett, jelezve, hogy hagyják abba az, az egészet. Hála Istennek nem is jön, sóhajtottak fel megkönnyebbülten az altisztek. – Menjünk az irodába, kapitány úr! – mondta Zsilnek, aki az egész élén állt. Becsukták a szárnyas kapukat, a félállomba díszelgő szenegáli gyalokosokat, és a festői szpályikat harsány vezényszavak szét. Zsil helyén kilálta a századost. – Dögárd vezérkari százados vagyok! – mondta az érkezet. Önkéntelenül is megrándult az óra töve a pálotbagó és pálinkaszaktól. Kapitány úr már megkapta bizonyára a parancsot, hogy milyen pozíciót foglaljon el a tafilatet ellen meginduló hadműveletekben. Egy hónap előtt százados A hadművelet megkezdése előtt a had úgy tisztázni szeretne egy misztikumot. Ezért vagyok itt. Ebben a kérdésben az északi haderő tisztikarával kell együttműködnem. Megmondhatná százados úr, hogy miről van szó. 5 millió font értékű elrejtett platináról. Zsillnek hirtelen felkavarodott a gyomra és elsápadt.